You. South America! Cross from the nation, a dance folks me With laughing singing and, swinging, and Dancing in the street Philadelphia All the Moon is Ez a szám, ez azért is zseniális, mert a Mick Jaggernek meg a David Bowie-nak egyfajta coming outja. Talán kevesen tudják, hogy Mick Jagger és David Bowie ezekben az években amikor ez a szám is készült, együtt éltek, tehát hogy ők olyan nyíltan homoszexuálisok voltak, hogy ezt a számot is elkészítették. Aki látta a klippet, valószínűleg soha életében nem fogja elfelejteni, ahogyan David Bowie és Mick Jagger egymás szájába énekelnek gyakorlatilag, épp hogy nem smárolnak abban a bizonyos klipben. Ami annál is érdekesebb, mint hogy a kedves kis kapcsolatuk és együttélésük, és kis szexuális virágkoruk az úgy ért véget hogy David Bowie az elcsábította a Mick Jaggernek a feleségét. <gül> és, és, és akkor így valahogy az ő köztük az a harmonikus, szexuális és zenei viszony, aminek a fültanúi is lehetetek az imént, az megromlott. És, és aztán később, érdekes módon David Bowie egészen heteró lett, bár hát a Camilla on David Bowie-tól egyáltalán nem állt távol, hogy gyakorlatilag minden olyan, olyan jellegzetességét, amikorában őt jellemezte, azt így sütba dobja. Ő szélsőségesen homoszexuális volt a korai lemezein, a Hanki Dori című lemezének a címlapján például még női ruhában pózolt. Később viszont, most ha jól tudom, éppen az imán nevű modellnek a, a férje százszázalékosan heteroszexuális, tehát hogy ezt így kinőtte vagy nem tudom, hogy mi történt vele. Minden esetre Nász ajándékgyanánt imánnak egy skóciai kastét ajándékozott, és és és hogy, hogy ő, illetve Mick Jagger ezen a, ezen a zenei fronton, vagy ezen a zenei egen két állócsillag, két olyan állócsillag, amelyek hát ilyen, ilyen párban voltak egy ideig, vagy hogy is szokták ezt mondani, ikercsillagok voltak, aztán eltávolodtak egymástól, de hogy mind a kettő alapvető, alapvető, meghatározó és, és koordinációs pontja ennek a zenei voltnak az egészen biztos.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 Hogy miért is hangzott el ez a kis story Migi Jaggerről és David Bowie-ról? Hát azért, amit ők akkor még nem tehettek volna meg, bár úgy gondolom, hogy nem is nagy feltétlenül tették volna meg, ha megtehették volna, ez pedig a melegházasság. Szóval ezzel a felvetéssel élnénk, és ennek a felvetésnek a, a bevezetője gyanánt szántam én ezt a kis történetet erről a kétálló csillagról. Már a D-Tiborral, aki az én műsorvezető társam, ebben a mai adásban, aki a humanista mozgalomnak az aktivistája, és ő melegházasságpárti, hogyha jól tudom. Én abszolút melegházasságpárti vagyok. És szívesen részt is vennél egy melegházasság partin. Meleg partin? Természetesen szívesen részt vennék egy, egy ilyenen. De nem azon a fajta partin, ami a, tudod, tehát a tehát nyilvánvalóan nem azt, annak azt élveznéd, hogyha egy-két meleg, egy, egy, egy melegházas társtéget partiba vágna. Igen, tehát igen, hogyha az, a szexuális irányultságomról érdeklődsz, szívesen igen, elmondom. Ez a... egy ilyen kis diszkrét ezt... buzizás, tudod, ez a, az a finom média buzizás, amit zajlik, igen. Szerintem én ezt megtartom, vagy nem, oké, okay, coming hetero ja. vagyok, jó, hetero oh, hát vagyok. Igen. Na, ez de ez én ez nagy örömmel, ezt. nagy örömmel látom, hogy a népszava nevű orgánum a címlapján beszámol arról, hogy a kormánypárti frakciók koalíciós vitában vannak a kisadókról és a melegházasságról. És Viszont azt mondom én, mint melegházasságpárti, hogy ezt az újságot inkább a sarokba dobom, mert nem értek egyet azzal, hogy ezt tematizálják a címlapon, pláne nem egy baloldali újság. De abban minden újság, ma már minden újság bulvárlap nem vetted észre? Minden újság a szaros számait akarja eladni. Ugyanis. Egy, tehát, hogy nincs, de ő, ő nem az alapján fogja választani a, a címlapot, hogy mi az aktuálisan, nagy társadalmi horderejű kérdés, hanem az alapján, hogy mi az, amire az egyszerű proletár kíváncsi. Na de mi, remélem, Robi, e, ugye ezt megbeszéltük végül is, hogy, hogy szerintünk az egyszerű proletárnak, hogy ezt a kifejezést használjuk, uh -huh. akármit is jelent. Hmm. Tudjuk, mit jelent. Őt jelenti az egyszerű proletárt. <gül> Ismerjük őt jól. A következő a kérdés továbbra hozzá. is, ma is napirenden a társadalom biztosítás privatizációja, az a mai nagy magyarországi kérdés, hogy üzleti alapú lesz-e az egészségügy? Hát ez úgy egy akarjuk, fontosabb kérdés, mint a melegházasság, úgy gondoljuk. Úgy akarjuk-e egyszer is mindenkorra megoldani ezt a kérdést, hogy azt mondjuk, hogy attól lesz ez jó, ha beengedjük a cégeket, akiknek a fő egyetlen és jogszabályokban szabályozott egyetlen céljuk a profittermelés, de hogyha őket beengedjük az egészségügybe, akkor ez a megoldás a kormány párti előterjesztések szerint. És én azt gondolom, hogy érdemes ezzel még egy napot foglalkozni. Hát biztosan érdemes, de szegény jó hallgatóink egészen biztosan árnyékra vetődtek, amikor azt gondolták, hogy most aztán jön a jó kis buzizás. Erről természetesen szólás. Már ő, természetesen nem is világnak sincs. Már a telefonok Igen, el is aludja. A telefonok az előbb még-nagyon nagyon, nagyon, nagyon kemény villózásba kezdtek. Játék játékgyalánt. Igen, pláne, hogy ugye egyből hívtak talán az SDS szimpatizánsok, és most gyorsan lehetették, hogy mi van ezzel a tényleg. Na figyelj, olvashatok még egy hírt. Légy szíves. Első olvasatban elbukott a biztosítási terv, ezt viszont egy másik hasonlóan elfogult orgánum írja, de mondjuk ez a magyar nemzet, csak a másik oldal felé elfogult első olvasatban elbukott a, a TB privatizáció, ugyanis a parlament emberi jogi bizottságában nem kapta meg a többséget uh -huh. ez egy nagyon szépen hangzik ez a hír, mert szerintem is erről az emberi jogi bizottságban kéne dönteni, hiszen uh -huh. itt gyakorlatilag egy emberi jogot uh, sért meg ez a javaslat az történt, hogy itt úgy látom, hogy, hogy nagyjából ugyanannyi kormánypárt és ellenzéki képviselő van. Lénárt László, szocialista képviselő tartózkodott. Mm, Kérem, szépen tartózkodott. Azt mondta, hogy bizonytalan, nem vagyok még meggyőzve. De a még szocska az azért ott van. Tehát meggyőzhető vagyok. Tehát a... van. Létezik az az összeg. Vagy nem tudom, hogy mi, mire utalhat öh. ez a nem vagyok még meggyőzve. Tehát az a, én még a számom közismert. Én még Robi, hezitálom. Én elutasítom ezeket a szörnyű felvetéseket. De tényleg, te, egyáltalán, te... hogy az Amerikában is hogy mehetett, hogy történhetett, hogy az egész politikai garnitúra odaállt a egészségügy privatizációja mellé. Lehetséges, hogy úgy, hogy az, pont az egészségbiztosítási lobby az, amelyik messze a legnagyobb pénzekkel vett részt a kormánytagoknak a pumpolásában, a győzködésében. Nem, nem, dehogy, hát nem. Nem, hogy nem, nem, de százezer dollárokat utaltak át különböző szenátoroknak Robi. és képviselőknek azért, én hogy, tudom, hogy nem. Én nem. tudom, Nem, én tudom, nekem információm van arról, hogy nem megmondjam, hogy mi. Hiteles információm. Ugyanis van ez a TB mentők kampány, tbmentők.net, és annak keretében több ember írt a bankoknak, meg a biztosítóknak, hogy részt vesznek-e majd a, a tb privatizációjában, mert ha részt vesznek, akkor lehet, hogy mi többet nem veszünk részt bennük. És írták, most nem emlékszem, hogy melyik, bocsánat majd utána, de megírta, hogy, hogy, hogy hát még nem tudjuk, hogy, hogy részt veszünk -e, és nem lobbizunk. Nem lobbizunk, Mondjuk nem kérdezte őket senki erről, tehát nem volt felvetés, de azért fontosnak tartotta ott az egyik bank lesz, hogy ezért nem lobbiznak. Úgyhogy, Robi, nem tudom honnan veszed ezeket a hülyeségeket, hogy csak azért, mert mit tudom, minek ebből pár tíz milliárd, vagy évente pár száz milliárd profitja lenne, hogy most ő csak azért korrupt lenne. Komolyan mondom, ettől van ez az ország itt, hogy az emberek nem bíznak a politikusokban, pedig őket választottuk meg. Tibor, azt kell, hogy mondjam, amit az egyszeri képviselő, még nem vagyok meggyőzve. Ne el, ha természeti katasztrófát tapasztal. Ne szánakozzon a humanitárius katasztrófát láttán. Jegyezzen ön is az apokalipszis RT Legyen nyertes a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga. Kedves SMS írónk írja, én a társadalombiztosítás privatizációja kapcsán is tudnék buzizni. Hát ez, ez, ez igen, igen, persze, ez valami, de azért úgy gondolom a sokkal nagyobb teljesítmény az, amire mi vállalkozunk, pedig a buzizás kapcsán tébézni. Szóval az élet még egy fokkal nagyobb dolog. Szóval, Robi, te nem pénzért és a hallgatottság miatt szórod az igét? Vagy ha nem, akkor miért nem mondasz fel és mészel inkább áru feltöltőnek? kérdezi HL. E, nyilván a népszavával kapcsolatos felvetése, meg a a többi ennek kapcsán. Nos hát, e, pénzért és hallgatottság miatt? Persze, csak talán nem mindegy, hogy minek a hallgatottsága miatt. Tehát itt arról van szó, hogy azért én úgy gondolom, hogy az esetek többségében igyekszem az érdemi dolgokról beszélni. Hát, Fontos, lényeges dolgokról próbálok beszélni. Persze, hogy ha nem, ebben az esetben legyetek szívesek a 0630 30 30 egyes es számra megírni, hogy mi a fontos dolog, hogyha nem ez. Aztán itt még van egy pár dolog. Maradjon a TB írja, Steve, de mindenki fizesse be. Ne csak töredékünk tartsa el azt a remekül működő egészségügyet. Na jó, Steve-vel teljesen egyetértünk. Van itt egy telefonáló. Haló, haló. Sziasztok, Attila vagyok. Hello, Attila. Már tegnap szerettem volna hozzászólni, csak igen, izdottak a vonalak. Uh -huh. Az az igazság, hogy ahogy így végignézegettem az egészségügyi rendszernek az alakulását, ugye tavaly előtti évben még, illetve még tavaly is elég komoly milliárdokat költöttek az EU csatlakozás kapcsán és bizonyos kórházakra, amelyeket ugye most szépen be is zártak. Tehát a, az állampolgárok pénzéből, tehát a te és az én általán befizetett TB járulékokból megfinanszírozott modernizálások egyebek miatt hatalmas pénzeket vertek a kórházak illetve az önkormányzatok a, az egyes kórházak felújításába és utána ezeket így szépen felújítva, papírozva most bezárták. Ugye ez az egyik, amivel már eleve nem tudok egyetérteni, a másik, hogyha jól tudom, nem biztos, hogy így van, de azt hiszem, hogy így van, most már az APEC felügyeli a TB befizetéseket is. Így van. A tavalyi évben történt meg az az első rendkívüli helyzet a TB-nél, hogy azt hiszem, hogy talán null szaldós, vagy még valami kis pici plusz bevételre is szertettek, tehát nem folyt ki a kasszából a pénz. Na most ez az APEC felügyelet ez talán biztosította volna azt, hogy hogy tehát még több pénz folyjon be a tévébe, tehát tényleg a, a társadalmi, szociális összefogás az, az tényleg megvalósuljon, mert ugye vannak akik vagy azért, mert valami vállalkozónál nincsenek bejelentve, és nem is tudnak róla, hogy nincsenek bejelentve, csak akkor szembesülnek, amikor az orvoshoz mennek, tehát ő utánuk nincsen járulék fizetve másrészt ugye hát akik fizetik azoknál meg megelőfordulója, hogy jóval kevesebbet fizet, mint amit kellene na most ezzel a, ezzel a jellegi helyettel, hogy az egészet privatizálni akarják Két kérdésem van. Az egyik, eddig azok a biztosítók, akik most uh, ugye nagyot akarnak használni, és valószínűleg nagyot is fognak, hogyha ezt uh, megvalósítják, uh, eddig miért nem bombázták a kedves állampolgárokat, akár az egészségeseket is, hogy, hogy mi adunk olyan kiegészítő szolgáltatásokat, mert ugye erre hivatkozik a kormányzat. Hogy lesz olyan kórház, hogy internetkapcsolat lesz az a szobában, ha kéri a kedves uh, paciens, akkor rózsaszínű vagy zöldszínű tapéta lesz, vagy amilyet akar, vagy akár monokin is uh, ápolónő a gyógyszert beadni, de kérem szépen, ez a lehetőség most is meg lenne, plusz kiegészítő biztosítás gyanán. Tehát, Aha. aki befizette a közöst, tehát a, a mindenki számára megállapított közös kötelezőt, azon felül, ha van pénze, és ha megteheti, <coughs> akkor köthetne akármilyen biztosítás, hogy neki mondjuk... Ö, Lila Pöttyös ágynemű kell, és csak az lehet, hogyha ő véletlenül kórházba kerül. Tehát ez, ez a plusz és extra szolgáltatás szerintem most is megvalósítható lenne. És miért nem ez a megoldás? Hát ez Tehát ez, ez, ez... Azért, amit tegnap ti is elmondtatok, hogy majd ha átveszik a biztosítók, ezt az egész rendszert, és lenyúlják azt a pénzt is, amit eddig a szerencsétlen emberek megmentésére tudtak fordítani, tehát e, életmentő műtétekre, egyéb dolgokra, akkor ezt a pénzt ők mind szépen le tudják nyúlni, és majd tényleg az lesz, hogy e, mondjuk egy agytumorral azt mondják, hogy a fejfájás csillapítót, és minél hamarabb kerüljél a, a tepsibe. Nagyon-nagyon köszönjük, nagyon érdemű hozzászólás volt komolyan, és olyan felvetésekkel, egyéb, amelyeken egyébként... Én, én, én azt javaslom mindenkinek, amit már én is tegnap utána néztem az adásotok után, hogy az én kerületemben, Újpesten ki az, aki megválasztásra került, és lehet, hogy személyesen fogom megkeresni. Tehát beszéltem vele, meg. hogy ne támogassa. meg, megmondom őszintén, én vasárnap írtam a képviselőmnek, ott, ahol lakom, hétfőn válaszolt, Öm. És megkérte arra, hogy ne mondja el, hogy mit válaszolt. <gül> <gül> te, jó, és jó. te ezt megtartod? Azt, azt tudom mondani a kedves hallgatóknak, <gül> hogy, hogy igaz az, hogy bizonyos szocialista képviselők nemmel szavaztak ennek a, a, a napi rendrevételéről. Aha. Na de milyenek azok a szavazásuk, amikor az általán Ugye? megválasztott képviselő, képviselőt, a pártja mondjuk a párt vagy a koalíciós érdekekre hivatkozva nem engedi a saját egyén, illetve a választó polgárai által képviselt uh, kinyilvánik. Na igen, az tehát arról van szó, szóval, hogy és kap, mondjuk ez elképesztő, van. elképesztő, tehát ez a képviseleti demokráciának ez, ez a halála. Ja, hát vége van, nem, hát vége van, hát ők már ők se, ők maguk se veszik komolyan ennek a formális elemeit, ennek a rendszernek. Na, de tehát, akkor mit keresnek a parlamentben, tehát de azon kívül, hogy pénzt. Arról van szó, Oh, nem itt van egy itt van egy legitimitási dilemma. Arról van szó, hogy kit képvisel a képviselő. Valójában a képviselő a a választókörzetének választó a, a lakosságát képviseli, vagy pedig azoknak a cégeknek a lobby érdekeit képviseli, akik azt a kampányt finanszírozták, amely kampány a révén, ő, ilyen, amely révén ő képviselő lehetett. Tehát itt most már az a kérdés, hogy egy képviselő kinek köszönheti a mandátumát? A, az embereknek, akik szavaztak rá, vagy pedig azoknak a cégeknek, akik kifizették azokat a plakátokat, amelyeknek a révén az emberek szavaztak rá. Tehát, itt ma, ez ma, tehát az a kérdés, hogy marketing kérdés a legitimitás, vagy pedig választójogi kérdés a legitimitás. Percsök, én most csak azért nem mondom meg ennek a képviselőnek a nevét, egyébként pár helyről jött ilyen információ, mert, mert van egy kis reményem abban, hogy amiről a híradások szólnak, meg erről a felolvasott hírjön, most tényleg van surlódás, Ebben a szocialistának, félre hát, nevezett pártnak. Úgyhogy ezért egyelőre kivételesen tisztelben tartom ezt a kérést. Akkor De akkor is ha véletlenül képviselők hallgatják hát, a, a Akár kormánypárti képviselők hallgatják a műsorotokat, akkor én csak annyit szeretnék neki üzenni, hogy, hogy, hogy akkor nyomjanak rossz gombot. Tehát, tehát hogy véletlenül, tehát véletlenül fejezzék ki azt a, azt a véleményüket, amit valójában Mi a pártjuk nevükben az, amire... van, például. Magyar szocialista párt. Jó, de nem, jelentem, de nem, aztán, de, de, de nem hívják. Könyörből. De én azt szeretném kérni, hogy hívják magyar antifasista pártnak. Mert, az, a, a, mert, mert azzal kifejezik azt, hogy ők egyébként nem fejezik ki, mert szerintem az szintista fasizmus, amit lépte csinálnak, de, de még mindig közelebb állna a valósághoz. Mert hogy ők valójában nem szocialisták, ők valójában fasizmussal riogatósak. Itt ennyiben szocialisták ők, hogyha ez egyáltalán jelentette valaha is, ez szerintem sosem jelentette. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük az érdemi hozzászólásodat, mert egy csomó olyan szempontot hát, világítottál ha meg. Ha nem ízzanak a vonalak, akkor majd esetleg máskor is okay. hozzászólok be. Nagyon-nagyon köszönjük. Köszönjük. köszönjük. Eló. Hadd mondjam el még egyszer, hogyha valaki most kapcsolódott be a műsorba, a műsor témája a TV privatizációja. Decemberben szavaz a parlament arról, hogy Magyarországon egyszer és mindenkorra vége lesz annak, hogy állami biztosítás működik. Ez azt jelenti, hogy vége lesz annak, hogy közösen finanszírozzuk azoknak Ennek a gyógyulását, akik mi közülünk megbetegszenek. Tehát arról van szó, hogy eddig volt, létezett egy közösségi felelősségvállalás, egy közös felelősségvállalás annak érdekében, hogy bármelyikünk megbetegszik, akkor a társadalom elosztja, összedobja azt a pénzt, amiből őt meggyógyítjuk. Annak lesz vége decemberben, hogyha nem fogunk össze. Ez most egy olyan kérdés. Én egyébként nem szoktam. Ilyen nyíltan nem szoktam agitálni, azt talán a kedves hallgatók tudják. Akik szokták hallgatni esetleg ezt a műsort, hogy így ha nem fogunk össze kedves barátaim, tehát ez az Orbán viktori Lőzón ez, igen. azért nem jellemző rám, hogy na most itt a pillanat, most együtt kell mozdulnunk drága barátaim. Tehát nem szoktam így fogalmazni, ez most egy olyan De helyzet. Most igen. Ez igen. most egy olyan helyzet, és szerintem legalább akkor a hiba lenne, hiba lett volna eddig bármikor így fogalmazni, mint amikor a hiba lenne, most nem így fogalmazni. Ö, és az első pillanat, amikor nagyon sokan meg fognak mozdulni reményeink szerint ez most szombaton lesz a szakszervezetek demonstrácia a miniszterelnöki hivatal előtt, ez a Kossuth térnek az oldalában van, szombaton 11-kor. Robi, egy ponton hadd had legyek egy kicsit ilyen precízításos azzal, hogy már tudom, mit fogsz válaszolni. A kormánypártok azzal takaróznak, azt mondják, hogy egyelőre marad az univerzális ellátás, egyelőre továbbra is mindenki az APEC-be kénytelen befizetni, és kénytelen valamelyik biztosítónál lenni, aki kénytelen kiszolgálni. Igen ám, igen ám, de két dolog. Egyrészt, ha már ez megtörténik, akkor is ellenkezik a WHO az egészségügyi világszervezetnek az ajánlásával, amely Na azt, most mondja, azt kell mondja, az az De még mielőtt elhangzana ja. ez a mondat, hogy mit mondott a WHO, azt kell tudni az egészségügyi világszervezetről, hogy soha nem veti el a súlykot. Mindig nagyon visszafogott, mindig nagyon kiegyensúlyozott, mindig végtett ilyen ajánlásokat. És hát ezt ország meg. jóvá kell, hogy hagyja, ez egy iszonyatosan hát, most komoly koncepció. Gondolj a hogy mekkora bürokrácia az, aminek a révén végül az egészségügyi világszervezet egy állásfoglalás megfogalmaz, tehát mindig nagyon középre helyezkedő, mindig nagyon szörmentén fogalmaz, tehát a WHO, és nagyon-nagyon kevés ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen kijelentést tesz egyébként a WHO, azt hiszem évente egyet szokott megfogalmazni. Így van, és tovább, most a, és azt sem viszok, hogy a WHO valószínűleg nem a Fidesz b -rendszer. Igen, igen, tehát az, az egészségügyi világszerte tudod az ENSZ-nek, ez az egészségügyi alostálya, És nem is a világ kommunista szövetségnek az elnevelő. Nem, nem, nem az ENSZ-nek ismétlem. Igen, igen hát Az egészségügyi alapok privatizációja. Az ami, a VHU. Igen, negatívan befolyásolja a szolidaritást, negatívan befolyásolja a szolidaritást, csökkenti a hátrányos helyzetűek hozzáférését, rontja az egészségügyi rendszer teljesítő képességét. Ez az amire számíthatunk a WHO szerint, és, és most jön az és, az, hogy a kormány azt ígéri nektek, és azt fogja válaszolni holnap erre, hogy de hisz univerzális marad. Ezt maga a kormány előterjesztést kidolgozó szakembert száfolja egy háttéranyagban. Ez a Mihály, ha jól emlékszem, Péter. Péter, aki leírja, hogy ha egyszer ezt a rendszert bevezetjük, akkor ez akkor fog igazán működni, ha egy átmeneti, betető időszak után a beltetőt. Én tettem hozzá. Tehát egy átmeneti Tófál időszak után, differenciálunk. Differenciálunk különböző csomagok szerint kinek mi jut. Ez azt jelenti, hogy a terve az előterjesztőnek, és elnézést, hogy ezt így mondtam el ilyen lassan, hogy mindenki érse, az a terv, hogy előbb-utóbb legyen szegényellátás, legyen gazdag ellátás, és vége ennek a szolidaritás alapú dolognak. Tehát akkor ismétlem az egészségügyi világszervezetnek a Állásfoglalását. Az egészségügyi alapok privatizációja negatívan befolyásolja a szolidaritást, csökkenti a hátrányos helyzetűek hozzáférését, és rontja az egészségügyi rendszer teljesítő képességét. És ma azt szeretném nektek elmondani, én, mint a humanista mozgalom egyik aktivistája és a műsornak egy vendége, hogy nagyon komoly szerveződés van ez ellen. Én nem láttam ilyet az utóbbi időkben, hogy ilyen határozottsággal áll ki sok ember ugyanazért a célért. Ezt komolyan mondom. Nagyon sokszor van olyan, valamivel nem ért valaki egyet, de a másik szerint meg nem olyan fontos. Az egyik mozgalom azt mondja, hogy ellenzem, a másik, hogy ez csak jobban át kéne gondolni, meg nagyobb egyeztetést kéne. Itt egy olyan konszenzus van, hogy ezt nem. üzleti a helyezést? Nem. És ebben benne van a humanista mozgalom, ebben benne van a védegylet, a nagysráldosok országos egyesülete, a szakszervezetek legnagyobb része. Itt van most, most adott ki egy kihatározatot, vagy nyilatkozott szakszervezetek együttműködési fóruma, az 750 ezer dolgozó. Már a fegyveres szakszervezetek is hozzácsatlakoznak a demonstrációhoz, egy is, ezt is olvastam a, fegy, tehát a rendőrök. Viszonyatosan széles az, az, az, az egyetértés ebben, azt gondoljuk sokan, hogy itt egy esély, hogy Magyarországon egy, tiltakozó, egy olyan tiltakozó mozgalom ö, alakuljon ki, amely, amely eléri azt a célt, hogy ezt visszavonja a kormányt, és remélhetőleg tovább megy akkor, hogy tényleg megjavítsa Magyarország égészségügyi rendszert, mert azt senki nem mondja, hogy ez így most rendben van, és itt az esély és ezért beszélünk erről két műsoron keresztül. Ti azt akarjátok tudni, hogy abban a helyzetben, amikor ti veletek szerződik mondjuk a biztosító, akkor nem lesz a biztosító számára szempont az, hogy ti milyen Egyrészt milyen anyagi körülmények között éltek, mondjuk az ellátásotok az nem ennek függvényében alakul majd, másrészt pedig, hogy milyen egészségi kondíciók között éltek. Vagy mondjuk, hogy az életmódodból, vagy mondjuk, hogy a munkádból kifolyólag milyen a rizikófaktora annak, hogy te egy súlyos betegséget kapjál, vagy hogy az életed az veszélybe kerüljön, és mondjuk esetleg költséget jelentsél a biztosítási alapnak. Gondoljátok, hogy nem lesz szempont akkor, amikor szerződést kötök, hogy történetesen cukorbetegek vagytok-e, vagy történetesen a koleszterin szintetek nem kórosan magas e stb. stb. Vagy vagy, ugye, hogy amíg ez a rendszer van. Amíg az van, hogy állítólag köteles felett szerződni, akkor az lesz, ami Szlovákiában ma van. Szlovákiában is bevezették az üzleti alapút katasztrofális következményekkel, és ott is, ha jól tudom, hogy kötelező. De akkor azt történik, hogy megjelenek a reverz ügynökök. A reverz ügynöknek az a célja, hogy lebeszéljen téged, hogy ennél a biztosítónál maradj. Ugyanis az a biztos, mondjuk vegyünk egy budapesti sikeres biztosítót, jó vagy nekik, 20 évig te vagy a nettó befizető, amikor teherré válsz, mert mondjuk egy krónikus betegséged van, akkor mi van, hogyha nem, nem rugnak ki, nem azt mondják, hogy Robi többé nem lesz a, sze, a, a partner, hanem mondjuk bunkók veled, hanem mondjuk lecsapják a telefont, hanem mondjuk rosszul bánnak veled, hanem mondjuk oda jönnek és elmondja valaki, hogy ö, megközelít téged egy ügynök és azt mondja, hogy figyelj, ez nagyon szar ez a biztosító melyiknél, vagy menj inkább át a bazmegyei biztosítóhoz, és elmond neked mindenféle botrányokat. Miért csinálja ezt? Azért, mert ezzel megspórol ö, több millió forintot a cégének. Na most és így fognak kialakulni, még akkor is a kötelező, így fognak kialakulni a szegény biztosítók, így fognak megszabadulni ö, azok a, a, a biztosítók a, a terhes ügyfelektől, és ha valaki azt gondolja hogy ez kamó, hát gondoljon egy hogy mennyit tér meg, meg egy cégnek, hogyha meg, le, le, lepattint egy rákos beteget, több millió forintot. De most ti azt gondoljátok, hogy ez összeesküvés elmélet, amiről a Tibor beszél, de nem ez a nemzetközi tapasztalat. Tehát, hogy ez, ezek a, ezek a dologok, ezek a sztorik, ezek megtörténtek olyan országokban, ahol az egészségügyi rendszert privatizálták. Ezt jó, hogyha tudjátok. Azt szeretném nem, kérni... Nem, gondoljak, szerintem nem gondolják. Te se ezt mondtad, nem akarom azt hát, de nem hülyék. Tehát az az összeesküvés elmélet, ha valaki azt mondja, hogy egy cég spórolhat 5 millió forintot azon, hogy te nem vagy az ügyfele, és hogy nem fognak megközelíteni, hogy nem, hogy nem fognak megkérni valakit informálisan, hogy beszélnek le róla, hogy ott maradj. Na, ha, aki ezt elhiszi, na, az, az egy összeesküvés elmélet komolyan. Tehát, bocsánat. Ö, azt szeretnénk, hogyha valaki vitatkozna velünk, mivel hogy ennek a műsornak, ennek lényeg jelleme az opozíció. Már pedig mi azt gondoljuk, hogy az opozíció alapvetően hiányzik a mai magyar médiából. A mai magyar médiára alapvetően az a jellemző, hogy egymással egyetértő emberek nyalják egymást, meg a szófordulatok tehát úgy veszik át egymástól a szót, hogy nagyon úgy van Sanyikám, sőt! Ezt ne is felejtsük el még túl, hogy igen. egyébként teljesen egyetértek veled, igen. hogy még annyira de is, még inkább, de még mennyire. Úgyhogy, és érdekes módon... Igen, na, Robi, na, egyetértek, ez van, igen. Na úgy, hogy van, mondtam mi, igen, igen. Szóval ráadásul, meg még azokba, azokon a rádióadókon, legalábbis ezt hallottam, ahol telefonos kapcsolat születik a hallgató és a, és a műsor készítői között, ott is állítólag itt szűrik a telefonokat. Hogy nem engednek be mindenkit az adásba, meg ilyen rémhíreket hallottam. És így aztán nem csoda, hogy nem alakul ki opposíció. Tehát nem csoda, hogy a beszélgetések azok mindig úgy zajlanak, hogy hát képzelje, mi történt veled, na mondja csak, hát ezek a szemetek. Na hát, hát mondtam én mindig is, hogy ilyenek. Tehát hogy ez persze, ez is egyfajta média, mi nem ebben hiszünk. Ezért arra kérjük a kedves hallgatókat, hogy amegyiben nem értenek velünk egyet, és szeretnének érvelni az egészségügyi biztosítási rendszernek a privatizációja mellett 06303030881, az az, az, az az SMS szám, ahol megtehetik, a telefonszám pedig 22 34 tehát hogyha az egészségbiztosítási rendszer privatizációja mellett szeretnétek érvelni velünk vitatkozva, megteremtve az opozíciót a magyar médiában amely abból szerintem fájó módon hiányzik, akkor íma az alkalom Haló, haló Sziasztok, kurszám szeretnék voletek vitatkozni nem az egészségügyi biztosítónak a privatiz... már hanem előkig egyetértünk hanem arról, hogy az hallgatók okosak illetve hogy a köztájékoztatás megfelelő arról, hogy mi is fog itt valójában történni szerinted megfelelő? szerintem marhára nem megfelelő hát akkor nincs köztünk vita és, és ezért örülök, hogy van egy ilyen műsor csak, csak az miután a nagy hát már zavarják a... az adást hát már is itt vannak és megzavarják köztünk a telefonkapcsolatot ott vannak a keverőpultok mögött ott zavarják az adást ilyenek ezek mindig mondtam mindig neked az a nagy probléma hogy az összes nagy médium az valamely pártnak a fizetett szócsöve hát ez így van és ezek sajnos ugyanúgy, ahogy az Európai Uniós csatlakozás esetében, ugyanazt mondják mind a ketten, marha nagy egyetértés. Szóval... nem úgy csinál, mint ha támogatná. De elképesztő, hogy a Fidesz a doboz dobozdíjról, meg a vizit díról, meg a, a tandíjról, meg a nem tudom hülyeségekről írja ki a népszavazását a, napról, a... a naprólékról, uh, a naprólékról. Jó, nem a lényegről. Is... Jó. Jó, rettenetes, rettenetes, Igen. rettenetes banda, és közben megverik a mellüket, hogy ők védik meg az egészségügyet. Szörnyű, hát, szörnyű, úgy, mert ő nekik, ő nekik minden eszköz a kezükben van, hogy megvédjék egyébként az egészségügyet. Egyébként így a legnagyobb, vagy így a legkönnyebb nagy pofával működni, hogy nem tudnak lényegileg semmit tenni. Miután most ellenzékben vannak, így aztán marha nagy pofával mondhatják a magukért. De hát ez már csak ilyen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Most már vitatkozni szeretnénk, mert most már aztán tényleg olyanok vagyunk mi is, mint az összes többi. Haló, haló? Haló, haló? Fogunk vitatkozni? Hát ebben nem. Hát ah. ebben nem. J -j -j -j. Jó, akkor fogalmaz röviden, csak azért, hogy ne vegyük el, el annyi, a vitától a teret. Annyit annyi, annyi szeretnék kérdezni, hogy maga a kórházak, mint épületi infrastruktúra, igen. Az átkerülhető a a biztosítóknak? Even. Ezáltal? Even. Nem. Egy egy át, át, nem át, ezáltal nem kerül át, a finanszírozás kerül át. Így van, azonban a lehetővé teszik a biztosítóknak, hogy hozzanak létre saját intézményeket, tehát valószínűsíthető, hogy a, hogy a, hogy a biztosítók ezentúl meg fognak venni intézményeket, saját intézménnyel fognak szerződni, úgyhogy minden egy kézben lehet. Tehát ez megengedni a kormány ez egy, hosszú, ez egy hosszú távú projekt lenne. Igen, de, de benne van a jelenlegi előterjesztő, tehát része az, és ez, ez egy újabb fel, tehát, hogy, tehát akkor ugye a biztosító lesz az, aki elveg az a cél, hogy hatékonyan költs el a pénzt, de közben akinek fizet, az megint csak ő lesz, és akkor saját magával szemben várjuk el majd a hatékonyságot, értitek. Igen, köszönöm. Az előző téma, az lehet hozzászólni még? Mi az előző téma? melekházasság. Nem, nem, nem, nem, nem, nem ez. Nem, ez most csak, az csak, egy, csak egy csapda volt a kedves hallgatóknak, hogy minél többen figyeljenek oda a TB privatizációjára, köszönjük. Máskor, máskor, nagyon szívesen máskor. Hello, hello. Hello. Vitatkozzunk! Uh, sajnos én sem tudok vitatkozni, csak annyit mondanék, Van, aki hívja föl Gyurcsány Ferencet, hol van ez az ember ilyenkor. <gül> <gül> de tényleg. Hát csak azt lehet, vagy itt de Igen. most annyit szeretnék mondani, hogy nem tudom, emlékeztek-e az 50-es években, illetve 48 után, amikor nagyon életört a Kommunista Párt, átvette a hatalmat, akkor azt hangsúlyozták, hogy rossz kézben van a gazdasága, tőkéseknél el kell venni tőlük, közösségi tulajdon kell venni, stb. Most meg azt hangsúlyozzák, hogy rossz van az államnál. A minden azt el kell venni, ki kell privatizálni, és akkor jól fog működni egyik se igaz. De jó, nem, sem. hát az, egy, az, a lónak az egyik feléről esünk egy át a, a másik túloda, felére. Van, és az az, az, elképesztő, az az elképesztő, hogy aki a TB állami finanszírozása mellett érvel, azt lekommunistázzák. De ez a félelmetes, hogy büdös komcsi. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk Nagy-Britannia az egy kommunista ország. Mert nem tudok róla. várjál, Franciaország kommunista ország? Nem tudom. Hát Kanada az úgy vörös ja, <gül> Kanadában az emberek lágerben vannak. Az és végre átlátják az, az emberek. Mert túl fel szoktak érvelni, hogy Németországban is több biztosítós rendszer van. Igen, de több... Já, de nem ilyen, hanem non-profit több biztosítós rendszer. Várjál, az egészen más. Tehát az non-profit rendszer, csak ez, ez mindig kifelejtik az érvelésből, hogy Németországban is csak nem. Tehát Németországban is trikolor van, csak nem piros-fehér-zöld, hanem piros, hogy is fekete-piros-sárga. De a piros az, meg a, a, a, a trikolor az ugyanaz. De tényleg hülyének nézik az embereket, és tudod, mi a szörnyű, hogy bejön nekik? Tehát még csak annyit, hogy a totális privatizmus ugyanolyan büdös, mint a totális kommunizmus. Azon bukott meg a kommunizmus is, hogy a társadalom a gazdaság teljes rétegére ki akarta terjeszteni a közösségi tulajdonba vételt. Közben már rájöttek, hogy nem lehet. Vannak ágazatok, amit egyszerűen nem lehet. Ezért voltak még a Kádár rendszerben is maszak, fotós, maszek fogorvos maszek, De ez azért, ez azért, is, volt, mert a, ez azért is volt, mert Kádár megkötötte ezt az alkot a társadalomban. De a lényeg az, hogy ugyanez a totális privatizmus, amikor Guatemala-ban meg mit tudom én hol van, rohad az állam. egy. Jó, hát Banánköztársaság, köztársaság, banán köztársaság. De Nem, köztársaság. Az, az az az elképesztő, hogy a az életnek minden területén így van, a természet az nem szereti a szélsőségeket. Tehát, Tehát a kettő között lenne a jó, hogy legyen, maradjon állami tulajdon is, és maradjon minden, magán minden. Persze, hát van egy, van egy csomó olyan dolog, ami, ami privátin működik jól, és van egy csomó olyan van. dolog, ami meg állami, nem, szik, lehet. állami kézben működik nem, jól. Pontosan erről van szó. És nem lehet szélsőségbe, hogy csak az egyik, vagy csak a másik. Most lesz Ezért lesz mondom, az, mondom azt, hogy manapság szerintem a a parlament pártjai közül az SDS, illetve az MSP-nek ez az SDS közeli szárnya, tehát gyurcsány Ferenc és köre, meg, mit tudom én, Veres János, tehát ez a vonal, ők jelentik a szélsőséget. Ők, egy piaci fundamentalista szélsőség. Igen, ez most a jobbos szélsőség, hiába nevezte magátban igen, igen, és ez jobb. Ez jobb ez jobboldali, ez történetileg jobboldali. Antiszociális, antiszociális ember ellenes, szélső jobb oldali nem tudom, milyen alapon nevezik magukat szocialistának, de különben is már már mondták, hogy ők tulajdonképpen nem szocialisták, mert a szocialista azt jelenti, ha megnézed az értelmező szótár hogy a szocializmus híve. Igen, Igen bocs, bocs, bocs, nem, nem, kérdezek, rá, kérdezek rá, mert ebben kutatok. Tudsz forrást mondani, vagy küldeni SMS-ben? Erről, hogy mikor mondták, hogy nem szocialisták? Ö, valamikor régen, én még csak hallottam a tévében, Aha. amikor ők inkább jo. szociáldemokratának vaják. Ja, a, jó, jó, oké, köszönöm. Köszönöm. De, de egyébként, amit mondtam, szerintem a parlament többségére még ö, most sem, pár évvel ezelőtt meg egyáltalán nem volt igaz ez. Tehát ez egy, egy teljesen új újonnan feltörekvő csapat, ez Gyurcsány hozta be, tehát a, a, a nem tudom, Szilvásival, Kókával, Veressel, Gyurcsányjal, ez, ez egy csapat, ez együtt érkezett, amikor Megyesit Hátulról Gyurcsány megfúrta, előtte ezek a srácok, ezek nem voltak, nem voltak itt. Akkor is ment a privatizáció, akkor is ment az országnak a kiárusítása, de ez, ami mozzajlik, ez egy másik minőség. De ahogy az 48-ban a külföld erőltette ránk azt, hogy ö, közösségi tulajdonban mindent, most a külföld ugyanúgy erőlteti bizonyos kötők és körök, akik ki akarják vásállni bizonyos biztosítókat, hogy a profit odaáramoljon. Nem, hát eddig nekem az volt a problémám, eddig nekem az volt a problémám, hogy amiket privatizáltak, azokat nem tiszta körülmények között privatizálták, és nem azoknak a kezébe került, és nem volt, nem volt verseny, és, és nem árán privatizálták, hanem milyen ára alatt privatizálták, és és pacs Eddig ez volt a problémám. Eddig a privatizáció módjával volt problémám. Most lett problémám a privatizáció tényével. Na most a Fidesz is benne van, hogy akar néhány magánbiztosított, ezért nem szövegel arról, hogy, hogy ezt nem kéne. Tehát nagyon hallgatnak erről. Néhány ember akar ott néhány magánbiztosított létesíteni és abból pénzt szedni. Hogyha nem tesszük le gyorsan, akkor azzal fognak vádolni minket a hallgatók, okay. hogy nem is akarunk konfrontálódni Jó, mi senkivel se. Legyetek szívesek, kedves hallgatók, engedjétek át az étert azoknak, a kedves rádióhallgató barátaitoknak, polgártársaitoknak, akik vitatkozni óhajtanak a műsor készítőinek álláspontjával, ugyanis ez a műsor csak az Oppozíció Segítünk, segítünk kell, nem? Segítünk, segítünk, figyeljetek, mindannyian tudjuk, hogy szörnyű ez az egészségügyi rendszer, hát ti azt akarjátok, hogy ez maradjon? Na, kifolytatja. Na, igen, igen, azt akarjátok, hogy így rohadjon le tovább az egészségügy. Hát nézzétek meg, hogy néz ki az egészségügy. És nézzétek meg a McDonald's wc tök tiszta. Na, most mondjátok azt, hogy nem kell a reform. Nem szorul rá a reformra az az egészségügy. Halló. Tessék. Halló, halló. nem teljesen mitatkozom, hanem elmondanám, hogy hallottam egy olyan embert, aki érte, a most végigsorolnám. nem, tehát azt mondták, hogy a képviselő, vagy azt mondta az úr, a képviselőknek és a kisebbségnek ingyen lesz, ezek után is állami támogatással lesz az egészségügyi hozzájárulás, nem kell fizessen. Tessék a képviselőknek és a kisebbségnek? Igen, azoknak alanyi jogon fog járni. ez honnan van ez a hír? Csak azt mondta, hogy ő ezt hallotta. Most mondom tovább, azt mondta, hogy kirámolták a járulékokat, hova tették eddig azt a pénzt, amit eddig benn volt, és azt mondom, most nullám van az egészségügy. Most már sem tudom, hogy igaz -e, vagy nem. És akkor azt mondta, hogy a 18 éves kortól kéne ezt bevenni. szerintem nagyon ellenőrizel ezeket a forrásokat, hogy kisebbség ellen akarják önt tusszítani. Ez egy nagyon rossz rendszer, de nem arra van kitalálva, hogy a romáknak jó legyen és a magyaroknak. Nem, ezzel önt átverik. Amikor összeomlik a tőzsde, amikor az infláció háromszámjegyű.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 több embert láttam sírni a mi, jövők, a mi jövőnkön. Páran ki is mentek a filmről, mert nem bírták, továbbírja nekünk Zsolt. Ez a, ez a Szikó című film lehet, alig, ha nem, most ne? van a bemutatója. Egyébként szerintem nem jött jól a gyógycsen kormánynak. Nem hogy jött egészen véletlenül most készített ez el Michael morris ezt a film. Nagyon különös, nagyon érdemes megnézni, kétszer láttam. Aha, szerintem, egyébként, szerintem egyébként nem egy rossz film. Persze, mindenből le kell vonni a Demokrata pártnak az érdekeltségi hogy mondjam, szempontrendszerét, ami egyébként szerintem tőkével is benne van a Michael Moore filmekben, de Michael Moore ez egyébként ebben a filmben tovább megy, mint a demokrata, hogy mondjam, demokrata álláspont, vagy mint a demokratáknak hát a, a, a, a hagyományos diskurzusa nem csak egészségbiztosítási kérdésben. Tehát, hogy, hogy mondjam, ő... Szerintem egyébként Robi, szinte Michael Moore, az már rég önfenntartó millió most, tehát én nem tudom, hogy neki mennyire van szüksége plusz demokrata milliókra. Egyébként az, azért, azért korrekt a csávó, mert bár van, van benne egy részlet, ahol förtelmes guztustanul benyal Hillary Clinton-nál, de, de, ilyen, de, ilyen, de ilyen, Csak ilyen, hogy később letipus, igen, tipul, igen, és, és, és, de tényleg ilyen hihetetlen pátosszal, és a végén meg, meg, meg, megjelöli az összeget, hogy mi az a pénz, mert hogy Hillary Clinton eleinte ellenezte a, a, az amerikai TB privatizációt, és később aztán elállt ettől, és, és, és behódolt ő is, és aztán felmutatta az összeget, tehát megmutatta azt az összeget Michael Moore, hogy ez az a pénz, amely, amiért megvásárolták, illetve a Klinto ez Egyébként úgy van, hogy az Egyesült Államokban a pártfinanszírozás legalább részben nyilvános, tehát ezek azok az adományok, amelyeket a különböző egészségügyi ilyen biztosítók adtak, elsősorban kampányfinanszírozásra. És ezek a számok hozzáférhetők, és tényleg volt egy ilyen számsor, hogy melyik képviselőnek hány százezer dollárt juttatott egy ilyen cég. Szá pár százezer dollár, ugye százezer dollár, ha jól számolom, az 25 millió forint, hogyha mondjuk 400 ezeret adnak, akkor a 100 millió forint, tehát ennyit ért mondjuk akár egy-egy képviselő Amerikában, természetesen tudjuk, hogy a magyar képviselők nem ilyenek. Én nem ohajtok veletek vitatkozni, csak már régóta szerettem volna elmondani, hogy annak, aki a műsort vezeti, Mármint annak, aki a műsort vezeti. Ha egyetért valakivel, akkor is olyan a hangja, mintha a legnagyobb felháborodást váltotta volna ki belőle. Muszáj ilyen negatív műsorvezetőnek lenni? Szerintem az élet nem ennyire keserű, írja egy napszemüveges smiley keretében Erika. Kedves Erika, vedd le a napszemüveget, és látni fogod, hogy az élet az ennyire keserű. Legalábbis ebben a balkáni országban. Haló, haló! vitatkozzunk, vitatkozzunk, kérlek. Pontosan azért akartam a titeket felhívni, de soha nem vagytok szóhoz jutni, mert még ezt is megtagadjátok tőlem. Na, ez, ez jó kezdés. Na, ez igen, ez igen. No, uraim, jó, rendben van, legyen az, hogy öcsizek, hogy privatizálunk, mert egyébként így, hogy képzelitek el, hogy az az orvos, aki ma, mivel meglehetősen gazdag, mint ahogy tájékoztattak róla a műtét előtt a a kérdésemre, ma Olcsón dolgozik, mert ő már gazdag, és egy hócsüveg egy másfél órás munkáért ötvenezet csak zsebbe, az, hívják, az erről a szokásáról megfelelsz tehát, tehát te, a, te a, a paraszolvenciát, tehát a hálapénz, mint intézményt, azt az egészségügy privatizációjával akarod megoldani? Termés tehát tehát mit, szólnál akkor, mit, szólnál akkor, várjál, mit szólnál akkor, hogyha a cipőd, az feltörni a lábadat, és véresre törni a bokádat, és én azt javasolnám, hogy vágjuk le tértből a lábadat. Hm? Mit szólnál ez a javaslaton, Ha konkrétan a, konkrét, a, a konkrét hmm? akarsz kilukadni, mert problémáim, akkor eltörnöm a, a két szombor. láborat, és megkérdezném, hogy ez milyen érzés neked. Na most hmm, akkor... hmm. No csak hát én is így vagyok ezzel. Tehát aki nekem ezt veti föl, hogy a feltört sarkamra egy amputálás javasol, amiről most beszélsz, én is így vagyok ezzel, hogy hát belőlem is bizonyos indulatokat vált ki. Na most akkor már ugyanazt érezzük legalább. Uh -huh. Na most annyi a probléma, hogy amikor egy orvost elkezdenek tisztességesen megfizetni. Én láttam az egyik ö, barátomat csődbe menni anyagilag azért, mert a két gyermekét ö, főiskolára, illetve egyetemre járatta, és fizette, ahogy hívják, fizette az albérletet, meg amit kellett még hozzá. Ez az ember osztályvezető főorvos volt. Ö, amíg ezek az emberek nincsenek megfizetve a tudásukkal egyetemben, addig hogy várhatjuk el tőlük, hogy ne a zsebüket nyújtsák először, viszont amikor tisztességes fizetést kapnak. Akkor nehogy megpróbáljanak más csinálni. Jó, de én azt szeretném kérdezni. Kérdez a Szétcsapnak az alkalmazottak, vagy beosztottsáik között teljesen mindegy, hogy nevezzük őket, és abban a kórházban nem koszt lesz. Csak hadd kérdezek ott, bele, ha bocsánat, értem a gondolatát, de ugye abban egyetértünk, hogy akár privatizálják, akár nem, a járulékokat és az adókat, amiből fizetik az orvosokat, végső soron uh, mi fogjuk megfizetni a járulékfizetők. Azt kérdezem akkor, hogy miért gondolja ön azt, hogy egy privatizált rendszerben garantált az, hogy jobban fizessék meg az orvosokat, és mondom, ezt is ön fogja fizetni meg én, és ezt miért nem tudja az állam megcsinálni akkor ugyanebből a pénzből, illetve még azt is az orvosokhoz dobhatja, és én ezzel egyetértek, legyen magas fizetésük, ami a jelenlegi rendszer szerint a biztosítók profitja lenne. Tehát, Tehát így is úgy is ön fizeti, akkor miért nem az állami rendszerben adunk több pénzt az orvosoknak? Nagyon egyszerű, nagyon egyszerű oka van, mert az állami rendszer nem tud miből több pénzt adni. Hogyhogy, ugyanabból, ugyanabból gazdálkodna a privatizált lopnia, is. El kell lopnia a Jóskapistának, a lennek annak, ha vannak, hadd ne mondjak neveket, azt a pénzt, amiből, amit ilyen bevételekkel. Uram, terem. ugyanaz a pénz forrása. Ön fizet a privatizáltnak és ezt érti? Ön fizetni. Értem hogy fizetett neki. Értem, hogy fizetek neki. Csak többet. Fizetek. Csak akkor többet fizetnek tapasztalati dolog. Amióta a házi orvosnak Jó. le kell perkelni a ház 100 forintot? Igen. Azóta én nekem a legnagyobb várakozási időm 48 perc volt. Igen. Előtte volt olyan, hogy négy és fél órát vártam arra a vannak beszélek. amire szükségem volt a pillanat. Ez csak egy 300 forintos tétel. Tehát én nekem ez lazán megér ennyit. Először, másodszor. Jó. De ez egy másik kérdés. Van egy, van egy ö, olyan rendszer, hogy én fizetek valamiért, valamilyen szintet, amit gondolok, megfizetek magamnak, akkor nem egy kezdő idiótát fognak oda rakni, aki félig leáll tüdővel, öcsívek, mert olyan tüdőgyuszim van, hogy ihaj, félig leáll tüdőmre azt mondja, hogy miért dohányzik attól Konkrét eset szintén. Belecsúztunk a hírzónába Köszönjük szépen. Én is köszönöm viszont hallásra. hello. hello.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 Jó estét, hát az állapodunkat sajátos módon elég jegybetemű, tehát elutasítjuk az típusú rendszert. Tehát az számunkra teljesen elképzelhetetlen, hogy a piaci logikát az bármilyen módon e, lehetne úgy vegyíteni az egészségében, hogy ne számolódjon föl, vagy gyorsan, vagy lassabban vagy társadalmi szolidaritást. egész egyszerűen nem látok, nem látunk olyan köztes megoldásokat, hogy a piaci logikát, tehát ez egy dupla vagy semmi játék. Tehát onnantól kezdve, hogyha a piaci logika bekerül az egészségügyi ellátásba, a társadalmi biztosításba, onnantól kezdve az nyilván a szeleti szerint fog működni, hiszen egyébként meg nem menne oda. És uh, mit tervez a védegylet? És mit tervez a védelmet, milyen uh, módon kívánja felvenni a, ha uh, mondhatom, harcot ezen a javaslat ellen? Még ugye több eszköz uh, kerülhet túl bassan, a politika, mert hogy petíciókat írogat az ember, gyűléseket szervez, tüntetésekre elmegy, ezen kívül ugye jó hogyha Magyarországon is ugye. Hagyománya lenne az olyan típusú nyomásgyakorlásnak, és hát buzdítunk mindenkit, hogy a saját egyéni képviselőjének írja meg keresetlen véleményét. Azon kívül, miután egyszer, mint legtöbben biztosítottak is vagyunk, tudokoljuk meg a biztosítunkat, hogy mit tervez, milyen magatartás tervez abban a nem hogy esetben, hogyha csak az üzleti típusú, több biztosító rendszerre kíván áttérni a parlament, és közöljük megint csak nagyon határozottan a biztosítóinkkal azt a véleményünket, hogy ebben az esetben nem kívánunk a biztosítottjaik lenni. Tehát mind a saját logikájukkal, tehát piaci logikával próbáljunk nyomást gyakorolni a szereplőkre, mind a választói politikai logikával a saját képviselőinkre. Mindezek mellett nyilván a vélegyleg próbál már amennyire ennek ugye van ereje így egy ilyen helyzetben a szakmai alternatívák felmutatásában segíteni, akár jogkritikával, mi egyébben, lobbyzással, és hát adott esetben az sem kizárható, hogyha létrejön egy szélesebb összefogás különböző társadalmi önszerveződések, szakszervezetek között, akkor, akkor a kérdésben kezde, kezdeményezhetünk is egy népszavazást, egy ügydöntő népszavazást. Én úgy vettem észre, hogy a, a politika és főleg a, a kormánypártok, akik kezdeményezik ezt a privatizációt, sokkal kevésbé szakmai, sokkal inkább egy ilyen ideológiai vitát próbálnak-e mögé a dolog mögé vezérelni vagy, vagy vetíteni? Ez a technokat, a modernizációs dűfölmi tomból, és hát nem csak a társadalmi terén, hát ezt láthatjuk mondjuk a közlekedésnél, tehát hogy a vasutat, mint olyat egyrészt ő, háttérbe szorítják, és a kis településeket módszeresen próbálják leszeletelni az ország vérkeringéséről, és még azt se hogy feltétlenül valami megáltalkodottság vezetné a hatalmon nézőket. Lehet egy őszinte meggyőződés, hogy egy ilyen a jövő modernizációval, egy talán, modernizációs dühvel lehet az országot felelni, de mi nem, hogy nem hiszünk, nem kifejezetten károsnak, általánosnak. Ez rombolja a társadalom szövedékeit, rombolja a fenntarthatóságnak a feltételeit, és hát nem jellemző, hogy erre az elvakult. Technokrata nyomulás, ez megpróbálja lehetetlenné tenni azt, hogy egyébként nem magyarországi jelenség, elgondolhatatlanná próbálják tenni az esetleges alternatívákat erre. erre nagyon, nagyon olcsó, csak a nyelvi eszközök vannak. Bárki, aki próbál valamilyen alternatívát állítani az ilyen neoliberális, technokrata megfejtésekkel szemben, arra azt kell mondani, hogy az szénsőséges. a szélsőséges. A szélsőséges az azt jelenti, hogy nem érdemes, sőt, tehát nem is igazán egészség is vele foglalkozni. András, te, te látsz szélsőségeket a mai magyar politikai ő, életben? Hát a, a szavaknak visszaadjuk az eredeti jelentését, akkor azt gondolom, hogy nyilván vannak. Tehát azok, akik nem nagy számban. Tehát a hatalomban vannak szélsőségesek? A hatalomban azt gondolom, hogy vannak szélsőségesek, azok a szélsőségesek, akik ma már odáig mennek el, hogy e, e, e, semmi sem drága a neoliberális politika érvényesítése érdekében, és akár a sztrájk jogot is elvitatják a munkavállalóktól azt gondolom, hogy ez egy szélsőséges is stílus. Azt látjuk, e... hogy a, a, a, a, a, ha nem vágtam a szabadba, hogy az egyik koalíciós partner egy mai hírre a következő módon reagált. Ugyanis ugye az ember, a Parlament Emberjogi Bizottságán nem ment át a, ez a TB törvény, mivel Lénárt László szocialista politikus tartózkodott a szavazástól. És erre azt mondta egy, egy liberális politikus, ha ez megismétlődik, akkor azonnal kilépnek a szabad demokrati a koalícióból uh, folyamatosan ezt látjuk hogy, hogy az SDS az gyakorlatilag így a zsarolás, illetve egyik oldal, a másik oldal pedig a, a bátorságról uh, beszélnek, ugye, hogy, hogy legyünk bátrak merjünk szembe menni az emberekkel uh, mi, mit lehet erről? Nekünk nem, nem kell az is, kell gondolkodni tehát ez egy pártpolitikai logika, ami magában nem, nem elvetendő Uh, nyilván egy kis koalíciós minden országban megpróbálja a helyzet ilyen kihasználni, zsarolni azzal, hogy nélküle nem lehet uh, kormányozni. Ez az ő dolguk, az ő logikájuk, nem gondolom, hogy ezzel nagyon uh, foglalkoznunk kéne. Az más kérdés, hogy ez a teljesen elvakult és mindenféle empatiát nélkülöző múlás, amit ők megvalósítanak, ez mennyire kifizetődő magyaréges számolásnál a különböző kosszanávaló távozás kosszanávaló 2010 Én azért tettem fel a kérdést, talán nem tettem fel jól, mert azt érzem, hogy, ez, hogy, hogy egy zsarolással az egyik koalíciós partner gyakorlatilag tehát teljesen figyelmen kívül hagyják azt, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag nem volt társadalmi vita, illetve mondhatjuk, hogy volt társadalmi vita, és megtörtént a, az eredménye. A társadalom többség elutasítja ezt a privatizációt, nekem úgy tűnik. Válaszoljuk két dolgot. Az egyik az az, hogy a, egy kisebbik kormányban, bárhol, Hollandiában, Dániában, Németországban, bárhol, egy kisebb Németországban egy kisebbi kormányi meg nagy. Azt próbál így úgymond zsarolni, én azt gondolom, hogy ez a demokráci, többpárti demokráciának ez, ez a vettjárója. Vettjárója, tetszettek volna egy párti, egy, az egyiknek olyan arányban bizalmat szavazni, ugye? A probléma nem ezzel van, azzal van, hogy semmilyen kérdésben nem kész a kormányzat a társadalmi párbeszédre, és jellemzően azokban a kérdésekben, amik vagy nagyon alapvetően érintenek érzékeny témákat, gondolok itt ezzel a minapi gyűlöletbeszéd törvényben, olyan traumákat érintenek, amit lehet leginkább egy türelmes párbeszédrel kéne ki beszélni, és ha szabályozni akarnak, akkor is egy nagyon türelmes párbeszéd, társadalmi párbeszédnek kéne ezt megelőzni, és azokban az ügyekben, amik hosszú távon eldöntik Magyarország a Magyar Társasolmi Sorsát, szintén kényesen ügyelnek arra, hogy semmiféle társadalmi párbeszéd ne fogjon. Úgyhogy az, hogy néha napján egy a minisztérium előadóterembe összeterelnek embereket, pártatéprezentációt ilyen menedzserek. Ezt én nem nevezném társa, Egy vállalat mint fölött. Egy vállalat mint fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT. Az imént azzal provokálta kollégám a vitára a kedves hallgatókat, hogy Szeretnék-e, hogy olyanok legyenek a WC, vagy olyanok legyenek a WC az egészségügyi intézményekben is, mint a McDonald's-okban? mert a McDonalds wc -ok jét össze sem lehet azokkal hasonlítani. Erre írt a válaszul Zozóka, hogy a McDonald's VC nagyon jó hasonlat, mert oda sem engedik be a hajléktalanokat. És feltételezhető a jövő kórházairól is, hogy ilyenek lesznek. Vajon van -e erre kilátás? Erről kérdezzük továbbra is beszélgető társunkat Siffer Andrást a Védegylet munkatársát. Hát kilátás erre van, nyilván erre most a TB reformnak a dapostolai azt mondanák, hogy kérem szépen, szó sincs erről, hiszen fenn a kockázat közösség, hiszen kisebbségbe kerülnek a tőkészság, stb. stb. Csak éppen azt felejtik el, hogy lehet, hogy ez közvetlenül tényleg fél éven belül még nem fogja a helyzeteket előidézni, de hiába 49%-os tulajdonos a befektető, ha menedzsment jó vannak. Ha a protokollistákat, protokollokat ők állíthatják össze, akkor meg van egy olyan nagy manővelerzési lehetőség a kezükben, ahol akár különböző tünetcsoportok alapján, akár más módon ki tudnak szelektálni olyan személyeket, akikkel, akikre csak költeni kell, és folyamatosan költeni kell. Tehát meg lesz, meg lesz magyarul meg lesz ennek szépen fokozatosan az esélye, ha ez a típusú üzleti modell bekövetkezik Magyarországon. Nem el... lesz hogy érdekel, tehát egy volna beszédétenek, mi lenne érdeke gyógyítani hosszú van egy hajléktalant, aki tulajban nem befizető, ráadásul még folyamatosan beteg és folyamatosan baj van vele. András, a te neved előtt a doktor, az nem orvost, hanem jogást jelent. Ennek ellenére hadd kérdezem, hogy a védegy tud-e olyan alternatíváról, ami megoldást nyújtana a mai rendszer hátrányaira? Nagyon sok ember azért elégedetlen a jelenlegi egészségügyi ellátás színvonalával. A mai eh, egészségügyi ellátás eh, is igazságtalan. Ugyanakkor Ben. ebből uh, szervezhető egy olyan egész, országos egészségbiztosítási pénzt áll uh, erre van egyébként egy alternatíva, amit egy szakértői csoport egyenütt a magyar orvosi komala aztán találja le, amelyik szavatolná azt, hogy uh, ne, ne folyamatosan hatalmas pénzösszegeket vonjanak ki az egészségbiztosítóból, hanem, hanem ezt próbálja meg gazdaságosan működni léteznének, lehetnek olyan megoldások, amik uh, a pazarlást, illetve a különböző igazságtalanságokat a jelenlegi rendszer keretein, tehát a egység és biztosítás keretein belül, tehát a szolidaritás társadalmi biztosítás keretein belül megpróbálják nivellálni. Tehát senki, illetve nem tudom, hogy senki, biztos, hogy nem állítjuk azt, hogy a jelenlegi rendszer nemcsak, hogy jó és hatékony lenne, de az sem, hogy ez az igazságos kritériumoknak megfelelne. Szó sincs erről. Csak ahhoz képest, hogy ma hála pénzért kapsz jobb ellátást, ha érvényesül a logika, akkor semmilyen ellátás ellátást nem fog kapni az, aki nem tud, nem fizetőképes. Azt nagyon-nagyon sok SMS író veti fel, tegnap is megtették többen, és ma is hogy Orbán Viktor megnyugtatta a társadalmat, hogy most lehet, hogy bevezetik a, a, a privát egészségügyet, de ők úgyis 2010-től jönnek, és ők majd visszacsinálnak mindent, majd vissza, visszaállamosítják még hozzá a biztosító cégeknek a költségére az egészet, és úgy látom, hogy nagyon sokan, akik hisznek Orbánnak, vagy bíznak az ő szavában, most megnyugszanak, hogy jó, hát csinálja, csak a gyurcsány, meg vannak számlálva a napjai, majd megcsinálja, aztán majd a mi Viktorunk, az majd az egészet. Te szerinted érdemes bízni ebben? Hát én azért erre sokat nem tennék. Még ha ez is a szándékot azzal azért korkuálnia kell, és hát törlünk, hogy volt már Magyarország miniszterelnök ezt nagyon pontosan tudja hogy egyrészt maga a magyar jogrendszer, a jog a magyar alkotmány csak úgy nem engedi, hogy az állam államosítson, elvonjon tulajdont. Magyarország az Európai Unió tagja számtalan nemzetközi szervezetnek, úgy CD, VTO tagországa, tehát azt gondolom, hogy ez csak úgy erőből visszaállamosítani, visszacsinálni, mint mi sem történt volna, az nagyon-nagyon sok pénzébe szerülhet a magyar államnak. Meg hát az, De... állam az állam az jogfolytonos, tehát a következő kormánynak az előző kormány intézkedéseiért vállalni kell a felelősséget. Természetesen, tudom, erről van szó. És még egy, hogy azért azt se felejtsük el, hogy mindaz, ami most történik Magyarországon, az egészségügyi, a biztosítás privatizációja terén, az nem független a korábbi kormányok, köztük az Orbán kormánynak a kereskedelem politikai tárgyalásaitól. A védelket már 2003 óta folyamatosan gondoltja a az neve a A szolgáltatás keresőlem liberalizációját előirányzó nemzetközi egyezmény miatt, ami a VPN keretében keretén belül hoztak tető alá, maradt 1994-ben. Ez azt irányozza elő, hogy a különböző közszolgáltatásokat is áruk módjára liberalizálják ezeknek a piacát, oktatást, egészségügyet, a ivóvízellátást. Ezekben a tárgyalásokban, mint nem volt Magyarország uniós tagállam, mindenkor egy magyar kormány képviselte Magyarországot, sorozatosan tettek fel ajánlásokat, még mindig nem rendelkezünk megbízható információkkal arról, hogy pontosan mely kormányok mikor milyen mértékű felajánlásokat tettek de tudható, hogy az oktatás és az egészségügy területén tettek megfelelőenlásokat, ezektől visszatáncolni nagyon nehezen lehet, és egy biztos, hogy ezeket a ezek a kereskedelmi politikai tárgyalások az Orbán kormány alatt is végigfolytak tovább. Tehát összességében a védegyletálláspontja szerint a legjobb gyógyír az a megelőzés, és uh, valószínűleg ezért is csatlakozott a védegylet most, a, ha jól tudom, a szakszervezeti demonstrációkhoz. Így van, így van. Ü, mikorra számíthatunk demonstrációkra, illetve a hallgatók, akik szeretnének csatlakozni ezekhez ők mire készüljenek? Hát van egyszer most szombaton, tehát november 10-én egy demonstráció, üle, tehát november 21-én van az, amit a Liga szakszervezetek, szervezés, hát ott a Nagy Családosok Országos Egyesület a humanisták mellett a védegylet is támogatóként fellép. Ö, búcsú, búcsúzóul, hát kérdezzek meg valamit, az én emlékeim ugyanis gyakran kihagynak. A választások előtt az SZDSZ-nek vagy az MSZP-nek a kampányában, bármelyik kampányban volt szó arról, hogy ők privatizálni akarják az egészségbiztosítási rendszert? Hát az MSZ-ben egész biztos, hogy nem. Az SZDS annyit mondott, hogy rendbe teszi. teszik az egészségügyet. Hogy rendbe teszik az egészségügyet. Igen, ez, ez, e most. ez zajlik most. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és reméljük, igen, hogy szóval. sikerül megakadályozni a katasztrófát. Hát úgy leren, igen. Viszont halászlás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 Itt van velünk az SMS író. Azt írja: Látom, van egy újabb Fidesz rádió. A jobbosok megnyiszognak, hogy túlsúlyban van a balliberális média. Akkor most hogy van ez? Ugye, Na, úgy van, nem... igaza van a hallgatónak. Itt van például én az egész pocakomra egy, egy Orbán Viktor portrét csináltam. Tehát, és, és én azt tehát gondolom, hoztad? Abszolút. Mi mindannyian, akik, akik az, azt gondoljuk, hogy nem kéne privatizálni a TB-t és üzleti alapúra helyezni, a hátam az meg egy az még és, és, és a jövő héten az egész testemet Árpátsávba fogom tetkozni, mert mm. egyértelmű, abszolút De igen. Tehát aki, aki, ne, szó, aki valaki, valaki meg, valaki nem akarja, hogy privatizálják az egészségügyet, Fideszes! Milyen Fideszes? Na várjunk csak, tehát kezdjük azzal, fideszes, hogy... ez az a meg tudjuk, hogy mi. Na jó, na jó. Igen. Na, Tehát kezdjük talán azzal, hogy a jobbosok megnyiszognak, hogy túlsúlyban van a liberális média. Kezdjük azzal, hogy már ez már régen nincsen így, már régen nincsen túlsólyban a baliberális média. Hát azért, hát nem hát tudom. Azért, tehát azért, az, azért az, akkor, amikor a jobb oldalon már két média koncern van, gyakorlatilag riváli, két rivális napilap, lap, a, a, a Magyar Nemzet és Igen. a Magyar Hírlap, valamint két rivális televízió, a Magyar Hírlaphoz közeli Echo TV, Igen. ami ugye Széles Gábor koncern, valamint a, a, a, a, valamint a Magyar Nemzethez közel álló hírtv ami meg még sokkal közelebb áll a Fideszhez, de mind a kettő jobboldalon, tehát amikor két média konglomerátum van a jobb oldalon, amely egymással rivalizál és vitatkozik, amikor a jobb jobboldalnak tömegesen fogynak a napi lapjai, a heti lapjai, amikor a, tehát most már tényleg televíziói, tehát en, miről beszélünk, milyen, milyen túlsúly, tehát, hogy most a, ha a királyi tévé kiegyensúlyozott lenne, akkor azt kéne, hogy mondjam, hogy nincs túlsúly. Így azt kell, hogy mondjam, hogy egyensúly van, és egy nagyon ízléstelenül elfogult kormánypárti királyi tévé. Na, tehát ennyi, nem? De most nem? Szerinted így van? Na hát most a, a, a, tovább megyünk. Látom van egy újabb Fidesz rádió. Most a rádiót azt én nem minősíthetem, mert a rádióban dolgozó munkatársak, meg a rádió vezetőinek, meg tulajdonosa, tulajdonosainak a politikai identitását én nem ismerem és nem is firtatom. Saját identitásomról, illetve ebben a műsorban szereplő kollégáim identitásáról vannak fogalmaim. Hogy is kezdtük a műsort, hogy a melegházasság pártolása. Mi, mi a melegházasság meleg párti fideszes srácok. Mi inkább a KDNP-hez Igen, főleg, igen, tehát, hogy így I <gül> ment bitte, ha szabad kérnem. Én a Fideszre életemben eddig egyetlen egyszer szavaztam, akkor, amikor Hon Gyula fel akarta építeni újra a vízlépcsőt. <gül> 1998-ban elmentem, és ezzel a jobb kezemmel a Fideszre szavaztam. Azóta mosom és nem jön le. Én azt követően négy éven keresztül szégyenkeztem és magyarázkodtam barátaim, ismerőseim előtt, hogy én erre a Fideszre, és akármikor szittam őket, mindegyik azt mondta nekem, hogy de hát te szavaztál rájuk, én meg így lesütöttem a szemem, és alig vártam, hogy végre elhajthassam vissza Viktort oda, ahol, jaj, ahol jaj. Hát, igen, felcsú, felcsútra, ahol, ahol végre azért kapálhat egy, legalább egy négy évig, és megtanulhatja, hogy hogyan kéne azt a közhivatalt valójában, hogy is mondjam, méltó módon betölteni. Aztán gondoltam, hogy esetleg ott is marad, de hát a Fideszben nem nagyon jellemző az, hogy így valaki, mit tudom én, mondjuk egy pártelnök az így öt választásból négyet elveszít, és mondjuk leváltsák, tehát így ki is váltaná le. Tehát a Fidesz az valójában Orbán Viktornak az ilyen szellemi kiteljesedése, vagy kiterjedése, tehát egy, egy, ilyen, egy ilyen külső burka neki, hogy ne fázzon nyilván. Tehát mondjuk rám azt mondani, hogy én Fideszes lennék, én az az igazság, hogy bármit lehet rám mondani, ugyan, ugyanúgy igaz lenne, mert a most jelenleg parlamentben lévő négy párt mindegyikére szavaztam bár. Éppen ezért mondhatom, hogy elegem van belőlük, mert mindegyikük megkapta a bizalmamat, és mindegyikük visszaélt vele. Ö, Robin, felháborítónak és visszataszítónak és elutasításra méltónak tartom azt, hogy valaki egy társadalmilag fontos kérdésben egy álláspontot képvisel, és rögtön... Ö, Rögtön rá, ráütik ezt a pecsétet, hogy ő most akkor fideszes vagy ilyen vagy olyan. Ez a politikai kettős látás. Ez tart minket a Balkánon. Ez, ez, ez gyakorlatilag ez is hadd kapcsolódjak akkor egy másik SMS-hez, ami azt kérdezi, hogy mit tehetek azon kívül, hogy eljövök a, a demonstrációkra, és én erre hadd azt, hogy én Robival ellentétben nem kóstoltam végig ezeket a pártokat. A jelenlegi parlamenti pártok közül egy, egyikre se szavaztam egyszer sem és uh, inkább abban hiszek, hogy egy civil erőt kell fölépíteni, és olyan új társadalmi erőket, egyébként adott esetben politikait is, amelyek teljesen függetlenek ezektől. És én azt gondolom, hogy ez a szakszervezeti, illetve civil tiltakozás, a TB ellen egy nagyon fontos lépése lehet annak, hogy Magyarországon leszokunk arról, hogy a választás az a között van, hogy Fidesz és MSZP és a szatelitpárcsaik, vagy a nem tudom mijeik. Ezért uh, Robi gyorsan kever le engem, vagy mit tudom én, de én azt mondom, hogyha valakit beküldi a telefonszámát a Robi SMS falára, és azt mondja, hogy keressen meg, mert azt akarja, Hívjam el ilyen demonstrációkra, meg minden, akkor, akkor megteszem. Úgyhogy a, a rádió telefon számján lehet jelentkezni. És ja, itt Robi mondja, hogy ilyet ne csináljak. Jaj, ne haragudj, ne haragudj. Mondom én, hogy ilyet ne csináljál. Légy szíves.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 Nem volt kórház privatizáció ellenes népszavazási kérdése, amit nem engedett az OVB? Válasz. De igen, kedves SMS író, volt, csak hogy itt most nem a kórház privatizációról van szó, hanem az egészségbiztosítási rendszer privatizációjáról. A kórház privatizáció az egy nagy kamú, egy döglött akna. Tudjátok? Itt erről van szó. A kórház privatizáció az valami, amire rárepülünk, és közben sutyomban, a háttérben megcsinálják a TB privatizációt, ami a sorsunkat sokkal, de sokkal hosszabb távon befolyásolja, és ami a kórházat privatizációjának a költségeihez képest gyakorlatilag bagóért fillérekért zajlik. Ezeket a biztosítókat tényleg üzleti léptékben bogóért adják-veszik, és aztán beláthatatlan ideig ők határozzák meg az életet, a közegészségügyet ebben, mármint annak finanszírozását, vagyis azt magát, ebben az országban. Szemben a kórház privatizációval, egy kórház az tényleg egy hatalmas pénzt, egy hatalmas összeget ö, követel meg annak a megvásárlása és emészt fel annak a működtetése. Ráadásul egyáltalán nem biztos, hogy nyereséges egy kórháznak a működtetése. Sokkal, de sokkal kockázatosabb egy kórházat vásárolni, mint egy magánbiztosítót alapítani. Ezt azért jó, hogyha tudjátok. Amikor, amikor kaptuk uh, ezt a... Kaptam egy sms azt írja, hogy Robi, te csak protestszavazó vagy. De mi az, hogy csak? Igen, én protestszavazó vagyok. De hát, kire szavazzak? Hát ki ellen olyat találok négyet is? Kire? Ez a kérdés. Szóval, kaptunk egy telefont a műsornak a szünetében. A kedves uh, telefonáló uh, megkért minket, hogy ne mondjuk meg a nevét, mert ő nagyon-nagyon fél a következményektől, de elmondott nekünk egy információt, amit arra kért, hogy további csunk a széles hallgató közönség számára. Mert hát, ha érdekes lehet -e ezzel a kórház tervezett korát privatizációval elmondod? kapcsolatban. Miért, nem érdekes, nem? Hogy, hogy eddig már két ilyen ember volt. Ki, aki valamilyen módon ellenzi ezt a dolgot, de nem meri elmondani a nevét. Az egyik egy, egy, egy, egy magánember, így valahonnan, nem tudom honnan, a másik egy országgyűlési képviselő. Tehát mi, mi van itt? Jó, egyébként az is, egy, az is egy hatalmas dolog, hogy van egy olyan mszp országgyűlési képviselő, és te ismered is, és tudod is a nevét, aki nem fog szavazni. Igen. Halleluja! Tehát, Halleluja. hogy azért kell hogy, legy, kell, kell, hogy legyen, hogy mondjam, kell, hogy legyen emberség a szoros 500 ezer forint túl is. Tehát, hogy kell, hogy legyen vállalás egy közösségért egy minimális szinten nem, igen, öleljük őket a keblünkre. Jó, hát... Jó, hát, hát a nem is elünk hát, én nem fogok x tehát... Szerintem két de? hétre kössünk velük fejverszünetet. És utána újítsuk, újítsuk, fel, újítsuk fel a háborús helyzetet, de ezt most védjük ki. Tehát ez, tud, de ne, ez nem olyan, mint amikor Churchill azt mondja, hogy Hitler ellen akár stálinnal is, tehát Hitler ellen akár az ördöggel is egyébként ezt mondta, pont azért, hogy ne, ne sértse meg gondolom. Hát ez, ez, a, ez a szituáció, azt hiszem. Szóval az a... Az a sztori, amit megosztott velünk a kedves hallgató, amikor fölhívott minket a műsor szünetében a hírek alatt, a következő. Ő azt mondja, hogy biztos információja van azzal kapcsolatban, hogy orvosaink országszerte jó ideje dokumentációt készítenek a mi egészségi állapotunkról. Ezek a dokumentációk, tehát ezek az akták, amelyekben, be, amelyekben fel van vezetve az, hogy te neked milyen betegségeid, vagy milyen vérképed, vagy milyen röntgen eredményeid, vagy CT eredményeid, vagy mágneses rezonancia vizsgálati leleteid, vagy én nem tudom milyen bőrgyógyászati leleteid vannak. Szóval ez az egész, ez az egész, ez mind, mind, mind felkerül egy, mit tudom én, adatbázisba és ez az országos egészségügyi pénztárnak a központjában van ez az adatbázis. És ő azt állítja, hogy ezek a bizonyos biztosítók, amely biztosítók készülnek az egészségügyi rendszert privatizálni, ezek hozzáférnek ehhez az adatbázishoz. Tehát szó sincs arról, hogy ők majd amikor privatizálták az egészségügyi rendszert, és megalakultak ezek a bizonyos magánbiztosítók, akkor majd, Kitöltetnek veled egy kérdőívet, és az alapján fognak ők képet formálni arról, hogy neked milyen az egészségi állapotod. Lehetséges, hogy kitöltetik veled ezt a kérdőívet falból, mondja a titkos informátorunk, de valójában ők már pontosan fogják tudni, mert már megszerezték, esetleg megvásárolták ezeket az adatbázisokat, amelyek alapján pontosan tudja rólad, hogy milyen egészségi állapotban vagy. A vérképed, a gombatenyészeted, meg az én nem tudom, hányféle leleted alapján ők már tudnak kalkulálni, azzal, hogy meddig fogsz élni, milyen betegségekkel kell, hogy számoljál a jövőben, tehát hogy milyen rizikóval kell, hogy kalkuláljon az a bizonyos egészségbiztosító, amely veled szerződni készül, vagy sem. Tehát, arról van szó, hogy ők semmiféle kockázatot nem fognak vállalni egy ilyen helyzetben, amikor leülsz velük szemben, ők már pontosan fogják tudni azt, hogy te neked, mik az életkilátásaid, és hogy nekik mi a profithoz jutási Sanszuk a te veled való szerződésben, és nem fogják veled megkötni a szerződést, vagy lebeszéltetnek valakivel a szerződésről, vagy alternatívákat, olcsóbb alternatívákat és sokkal, de sokkal rosszabb ö, kondíciók között fognak kínálni te, a te számodra. Szóval mindenféleképpen azon fognak ügyeskedni, hogy te az ő számukra profitelmaradást vagy mondjuk úgy, hogy veszteséget, mert hát ö, minden profitelmaradás veszteség ö, ö, ö, ne tudjanak realizálni. De szóval, hozzá... ez a felvetése a mi hallgatónknak, hogy valójában megkezdődött, tehát megkezdődött az adatok felhalmozása, a társadalombiztosítási rendszer jövőbeni privatizálása megkönnyítése, és a privatizált egészségbiztosítási rendszernek a profitábilis módon való működtetése érdekében. Ez pedig nem a ti egészségeteket fogja szolgálni, kedves hallgató. Probléma. ennél az esetnél, még az összes többi ilyen egészséges dolog. A, a, a TB ellátás az évente körülbelül ö, nagyságrendilag olyan ezer milliárd ö, forintos biznisz. Na most ez azt jelenti, hogy ez annyi, mint két négyes metró, vagy annyi, mint ezer kilométer autópálya itt durván. És például ezekről a kérdésekről, mondjuk az autópályákról tökéletesen elfogadott, kóka is tesz rá utalást, ez kőkemény pártfinanszírozási kérdés. Hát mi az, tehát mi, mi az a, a magyar intézmény adatbázis ö, alkalmazott, akit, akit nem lehet ezer milliárdos büdzséből, illetve vannak egy töredékéből megvenni. Vannak ilyenek, tehát tényleg vannak, vannak becsületes orvosok, vannak becsületes emberek, vannak becsületes hivatalnokok, mindenből van becsületes, de hogyha egyszer a rendszernek az az alaptermészete, hogy profitot termeljen, az az alaptermészete, hogy mindenen keresztül menjen azért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 Az SMS író kérdezi, hogy tudtál az MSMP utódpártyára szavazni, kérdezi tőlem Bende. Kedves Bende, egyszerű a válasz, balkézzel és gumikesztyűben. Hú, hát de mennyi, de mennyi, de mennyi telefon? Melyik jó, mindegy, most ebben nem menjünk be. Te meg mi, te meg a Martonyira, a Martonyi, aki 88-ban lépett be az MSZNP-be, és a Fidesznek egy potentátsja és most pedig biztosított, biztosított csinál, privatizált, biztosított. Ő az ellensúly? Mikola? Miről beszélünk? Mikola 1985-ben a Hazafias népfrontal elnök. Még egyszer, Martonyi János, Fidesz potentát. TV-privatizációban újsághírek szerint részt vesz, msznp belépett, amikor már szétesett volna az egész 88-89, és frányó, tudjman, horvát diktátor sírjára virágot visz. Na most akkor most mi van? Na mindegy, erről ennyit. Hé, igen, ja, igen, és fideszesek vagyunk ja. Hát, köszönöm. Nos hát, haló. Sziasztok. Haló. Szuper a műsor. Igazából egyetlen egy dolgot nem értek. Itt nagyon szigjártuk a kórházpiót, ez a, az egészségügynek a privatizációját, ez az egyetlen kérdésem, ez a biztosítós rendszert, az a kérdésem, hogy akkor mi az, ami miatt ezt mégis a legtöbb ország választja? És nem, az ez az nem, nem igaz, igaz meg... ez tévedés. Na, a, a, a, a, azt, a, azt a fajta privatizációt, amiről most itt szó van, ezt Csile és az Amerikai Egyesült Államok választotta. És Szlovákia. és Szlovákia. Három ország. Tehát azt a fajta privatizációt, ami több biztosítós rendszer, üzleti. és profi üzleti alapon működő többbiztosítós rendszer, ez Csílében van, az usa van, és Szlovákiában. Talán a Hollandiában van még egy olyan, ahol rengeteg pénzt adnak hozzáadóból. De, bárján, van egy de az üzleti nem, része olyan, is, de az van nem olyan, de az nem olyan, mert ott az egészségügynek két része van. Van egy profitorientált része, ami, amit a, a magas társadalmi osztályok kapnak, és létezik egy TB, az alacsony társadalmi osztályok részére. Tehát ott ketté, ketté vonták az egészségügyet, és hatalmas pénzeket a nagyon gazdag, nagyon-nagyon gazdag holland állam az egészségügynek ebbe a szegény részébe. Márként fogalmazom meg a kérdést. Miért jó az nekünk, hogy ma gyakorlatilag alapon kell megrendelnünk szolgáltatásokat? Ez neked nem jó. Kifinali, nem, neked meg, nem jó, jó. A hát, az, az egy alázatos egy intézmény. az egy dolog, aminek lenne normális ára, lenne valaki, aki ellenőrizné azt, hogy mire költenek, mire nem költenek, az adott esetben biztosítási alapon tennék, akkor én azt gondolom, hogy ezzel egy nagyon rosszabb helyzetben van. De, de, de, de neked igazad van abban, hogy, hogy egy borzasztó indorító a paraszolvencia? Tehát szerintem a hálapénz az egy genyeskelés. Csak hogyha te rajtad mondjuk van egy gennyeskelés, egy pattanás, mit szólnál ahhoz, hogyha én azt egy késsel akarnám kivágni belőled? Nem lenne indokolt. A pattanást ki kell nyomni és begyógyul. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy túlzás kivágni az emberi szövettel együtt azt a genyes fekét. Hát én nem gondolom, hogy ez egy kivágás lenne. Most gondoljátok bele, hogy gyakorlatilag ma Hogyha bemész a kórházba, akkor nem tudod, mibe fog kerülni, nem tudsz semmit az égegett a világon. Gyakorlatilag ebből fizet mindent. A biztosító legalább előre beáraszt téged, ha már így nézem nagyon rosszul programra. De azt érts meg, És hogy... azt mondja, hogy valamennyibe fog kerülni neked az ellátás. Ami lehet, hogy drága lesz, de el dönteni, kifizeted vagy nem. Ma el kell döntened, hogy mennyit nyomsz a zsebébe az orvosnak, hogy bejussál arra a vizsgálatra, amit ma se kap meg mindenki. Az egészség, egészségbiztosítás vagy az egészségbiztosítás annak azért van egy relatív bázisa a társadalomban, melyhez te is tartozol, úgy hallom, mert a, mert a, a, a kormányok egymás után Vonták ki a pénzt az egészségügyből. Tehát módszeresen leghagyásították az, az egészségügyet. Csak, a, csak akkor tudjuk megakadályozni, hogyha valakinek megadjuk a lehetőséget, lehetőségét, ellenőrizze. De Várjál, de, ezt, de, várjál, de akkor, mi, akkor, te, akkor adjuk ki a kezünkből. Tehát adjuk azoknak, akik, akik abból pénzt akarnak termelni? Az ha, lenne nagy. adjuk azoknak, akik ezt elviszik. Nem, még. Kedves Bart, én, nekem az a hírem, hogy, hogy mi, mi lennénk azok, tehát itt az állampolgárok lennének azok, akik ellenőrzik az állam működését. Sajnos ezt a feladatunkat nem hát ennek idején, amikor végre elkezdődött valamiféle változás abban, hogy a TB rendszert valamilyen formában átvilágítsák, és jól emlékszem, akkor ez még a Fidesz korszak előtt volt, akkor utána ez a rendelkezés az volt, hogy ezeket megpróbálták megszüntetni. Tehát a TB önkormányzatok lehet, hogy nem voltak jó konstrukciók, de úgy, ahogy van, eltörölték. Hát de igen. hogy legyen ilyen. Hát ez a de igen. Várján, várján, várján várján Ezek a... után én, én szeretnék van változás, mert engem az nagyon zavarod, hogy, hogy én befizetem a TB-met van nagy kasszába, ahonnan marhát nem tudom, hogy hova megy a várjál, én értem, hogy a jelenlegi helyzettel nem vagy megelégedve. És hogy a jelenlegi helyzetet rossznak tartod. De egy még rosszabb helyzet ezen nem javít. Tehát ott van például a Weimari Német Köztársaság az 1930-as évek elején gyűlölték a németek, mert egy undorító korrupt rendszer volt. És jött Adolf Hitler, helyette felváltotta, és, és elhozta azt a világot, amely később aztán egy katasztrófába zúdította bele többek közt Németországot is, meg egész Európát. Tehát, most, most ez egy példa. való, hogy ez, ez egy undorító korrupt rendszer, de miért váltsa fel az undorító korrupt rendszert egy fasiszta rendszer? De ez de én nem én lenne ő ő a kérdés. Ha én számlát kapnék arról, hogy rám mit költött a TB, Ma, és ez végül csak a Fogja tudni ki erőszakolni. Marja, és, akkor, és akkor mit fogsz szólni? És, és akkor mit fog szólni, hogy te rajtad mondjuk nem végeznek el egy olyan műtétet, amely nem éri meg annak a bizonyos, bizonyos egészség, egészségbiztosítónak, azért, mert mondjuk te nem vallottad be valamelyik gyermekbetegségedet de, de, annak de, idején. Lásd be, hogy ma se kapsz meg minden szolgáltatást, te nem tudsz érte fizetni, nem kapod meg. Bocsánat. Csak annyira a különbség, hogy nem mondják meg előre, hogy nem fogod megkapni, ne. hanem az van, hogy hát nincs pénzed, akkor sajnálom, akkor nem tud bekerülni emelre. Mert, mert arra várni kell három hónapot, az alatt meghalsz. Ja, hát ez és te, ezt... akkor nem fogod tudni az orvost megfizetni, a lehetőleg egy, mondjuk egy viszonylag a jobb orvos. Tehát csak annyi a különbség, hogy még akkor is, ha biztosító nem hajlandó kifizetni, de te neked van pénzed, kifizethetnéd, legalább tudnád az árat. Nézd, nézd, az ez, árát sem tudod. De, ez nem, de e, igazad van, és nem. Mert sok helyütt így van, de ez nem általános. Nekem mostanában sokat betegeskednek a szüleim, ezért nagyon-nagyon sok orvossal találkozom, és nagyon-nagyon sok orvoshoz járok. E, Ne e, számtalan olyan orvos van, amelyik nem fogad el pénzt, számtalan olyan orvos van, amelyik végtelenül lelkiismeretes, és nem mindent fogadom, nem megtesz. Nem akarok, nem és nem tehát, elnézést, na most arról van szó, Na most arról van szó, hogy most orvosa válogatja. Viszont ha a privatizált egészségügyben az orvosnak nem lesz döntési joga, mert az őt finanszírozó biztosító utasításos rendszerben fogja őt vezérelni, hogy ő elvégezhet -e egy életmentő műtétet, vagy sem. Erről van szó, ha nincs biztosítás, nem végezheti el, nem mentheti meg annak az embernek az életét, az az ember ott fog meghalni a szeme Én ne. azt mondom, hogy most embereket ebben a rendszerben, ebben a nagyon rosszul működő rendszerben azért nem engednek meghalni. Tehát nem az történik, hogy a szemük láttára hal meg. Hát ez sajnos nem igaz, Robi. Én ebben egyet írtak a telefon, tehát ma iszonyatos dolgok vannak az egészségében. Szerintem a nagyon pillanat, rossz be... az ellátás, de mindenki nem, megkabbást. Nem nem, nem, nem, nem. Nem, nem, nem, Robi, Ma vannak durva halálesetek a mai egészségében, olyan szikófilmet lehetne nevetni ebben igaza van az Index nevű portálnak. Egy fantasztikusan durva, sírós szikófilmet lehetne levetíteni. én tudok ilyen esetekről. Mégis ennek ellenére iszonyatosan ellenzem azt a, azt a rendszert, egyébként, és ez, ez egy nagyon érdekes paradoxon, ha, ha mondjam el ezt, ugye, hogy akkor működhet elvileg Elméletileg egy ilyen privatizált rendszer, hogyha nagyon erős állami ellenőrzés van fölötte. Ezt senki sem vitatja. Hogy a jelenlegi törvényjavaslat is avval van tele, hogy itt elvileg az állam vesz a és nem tudom, milyen egyéb ilyen intézményekben. Csak akkor hadd tegyen vissza a kérdést a liberálisokhoz, hogyha egyszer azt mondják, hogy az állam az impotens, hogy az állam az rossz gazda, nem tudja ezt a rendszert irányítani, ezt a rendszert, ami elvileg, ugye elvileg a szolidaritási alapon működik, és elvéleg kizárólag a szolgáltatás nyújtása célja na most ezzel szemben most egy olyan rendszer kell majd az államnak megzaboláznia, aminek a fő célja a profit termelés. per definíció nem, ugye? Tehát az, a, az egy cég célja, hogy profitot termeljen, nem is lehet más a célja, hiszen, hiszen ezzel tartozik a részvényeseknek. Most ezzel kell majd fölvenni az államnak a versenyt, hogy, hogy ezt korlátozni. Én azt gondolom, hogy ezzel egy még nehezebb feladat elé helyezzük a mai egészségügyet, mintha a mai rendszert uh, rend próbálnánk javítani, azáltal, hogy a meglevő kidolgozott javaslatok alapján az állam belelép abba a cipőbe, ami, ami elvileg ott van, és hogy elvégezze azokat a szolgál uh, szabályozási funkciókat, illetve minőség ellenőrzési funkciókat, amelyeket teljességgel elhanyagolt, illetve hogy az állam abba hagyja azt, hogy kivonja a forrásokat az egészségügyből. Tegnap is idéztük, hogy a magyar egészségügyi kiadások az Európai Uniós átlagnál több, mint közel másfél százalékkal kevesebbek a GDP arányában, tehát nem igaz, hogy a magyar egészségügy túlköltekezik, most már az sem igaz, hogy az túl túlköltekezik, hiszen pozitív az egyenlege, tehát igenis megvan a lehetőség arra, a jelenlegi rendszert javítsuk mindenképp meg kéne Abszolút, bocsássál, meg, bocsássál. De, de elnézést, csak még egyetlen egy mondatászal, mert tényleg nem akarok begyet okay. zavarni, de az egyetlen egy problémám az az, hogy most is azt nyertek, hogy nem ez. Oké, okay, elfogadom az indokokat, és tulajdonképpen látszik is az, hogy ez ugyanolyan nehéz Ugyan, ugyanúgy rossz lenne, hogyha másként lenne rossz, mint a most meglévő. Csak már nem, amit azonban van. Amit le kéne tennünk az asztalra, hogy. Ja hogy van, van az, asztalon. Tehát két, van az asztalon. Tehát egyrészt, amit letett, ez 5 volt OEP igazgató tett le az asztalra, holnap csinál egy sajtótelkőzött erről a Magyar Orvosi Kamara, egy csomó civil szervezettel. Ez le van az asztalon, én nem értek egyet minden apró részletével, de van az asztalon egy törvényjavaslat, illetve most, akikkel beszéltünk, a védegyletnek már egy-két éve van egy egészségi füzete. Igen sok alternatíva van az asztalon, nem véletlenül az egészségügyi világszervezet is azt mondja, hogy nem érdemes privatizálni, ne, nem arról van szó, hogy nincs alternatíva. Kedves hallgató, én is úgy gondolom, hogy a mai magyar egészségügy nagyon-nagyon rossz állapotban van, és meggyőződésem, hogy nagyon-nagyon rossz állapotban lesz a privatizáció után, ha ez a privatizáció megvalósul. A különbség csak az, hogy ez egy olyan helyzet, ez egy olyan rossz állapot, ahol a döntés a mi kezünkben van, az pedig egy olyan rossz állapot lesz, ahol a döntés már nem a mi kezünkben lesz. De köszönjük, végre egy jó ellenző telefonáló, és ez szerintem nagyon köszönjük. Köszönjük szépen. Igen. Szóval, hogy, hogy kicsit értelmezem a magam verbalitása szerint azt, amit a kollégám Tibor mondott, hogy is van. A kormánypropaganda az azt harsogja, hogy az állam rossz gazda nem tudja megfelelően működtetni az egészségügyet. Hozzáteszem, hogy nem az állam a rossz gazda, hanem ők. Tehát ők azt mondják, hogy minden ö, olyan ö, állami vezető, mint ők hasonlóan kudarcot vallana, és hát lám az elmúlt években, 17 év alatt Igen. mindegyik kudarcot is vallott ebben az ügyben. Tehát azt mondják, hogy az állam nem alkalmas arra, hogy az egészségügyet működtesse. Viszont mindezzel párhuzamosan azt állítják, hogy nem kell aggódni a privatizált egészségügytől, mert az állam az majd ott lesz, és majd az állam rászorítja ezeket a cégeket arra, hogy a társadalmi igazságosság az megmaradjon, tehát az, az államnak meg lesz az, az ellenőrző funkciója. Tehát akkor ők azt állítják, hogy az állam az nem alkalmas arra, hogy az egészségügyet működtesse, ami ténylegesen egy know-how, tehát egy ilyen tanulható, egy ilyen megtanulható dolog, viszont arra alkalmas lesz az állam, hogy a cégeket megakadályozza abban, hogy kizárólag a profitot halmozzák föl. Az lenne a kérdésem, hogy melyik az egyszerűbb vajon. És még az lenne a kérdésem, hogy melyik ágazatban sikerült ez az államnak valaha? Melyik az az ágazat, ahol valaha sikerült az államnak cégeket arra rászorítani, hogy a saját profitjuk ellen dolgozzanak? Én nem tudom, minden esetre aki elhiszi ezt a propagandát, ő örülhet, hiszen a kormány ezt a nézetet képviseli, aki viszont nem hiszi ezt el, és ellenezi, akkor a szombaton 11-kor jön a kossuth a szakszervetek demonstrációjára, és látogasson el a tbmentők.net honlapra.